هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فنسأل الله تعالى أن يحيينا على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين أما بعد واشتغن أبراتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم انترشو تشيق نيقو بلوغ المرام Hadisa koje je sabrao Ibn Hajara da sklani u pogledu propisa koji su vezani posebno za fik, odnosno posebno za islamsko pravo. Večeras završavamo sa onim što se nazivamo nevakle do ludu stvari kojima se gubi abdest. I spomenut ćemo posljedna tri hadisa koja se također spominju u ovome u glavlju došli smo do 73. hadisa a on se prenosi od Enesa radijallahu anhu Enesa ibn Malika ena nabije sallallahu aleyhi wasallam ihteđeme wa salla wa lem je kaže virovjesnik sallallahu aleyhi wasallam je uradio hijamu pa je klanjao Ne uzimajući ponovno abdest Ovaj hadis je Da ga braćo slab Zato što ga prenosi Mamedare Kutni U Aleijenehu I proglasio ga Lejinom Odnosno slabim Međutim Hadis se poklapa Sa onim što smo prijethodno govorili Sa pravilima O gubljenju Abdesta I podržava ono pravilo koje smo mi rekli i koje je odabrala velika većina islamske učenjaka, a to je da ono što izlazi mimo dva izlaza koja su poznata, to jeste izlaza na koji izlazi mokrača i izmet, ono što izlazi pa makar bilo u velikoj količini mimo ova dva izlaza ne smatra se razlogom za prekidanje odnosno za gubljenje Abdest Znači, ukoliko bi izašla krv u velikoj količini, kao što je slučaj u ovome hadisu, a to je hijama, abdest ne bi bio pokvaran. Iako je znači hadis slab, on nam potvrđuje ono pravilo koje smo prije rekli, zato što ne postoji dokaz koji nam govori da se pojava krvi u maloj ili velikoj količini uzima kao razlog za prekidanje, odnosno zagubljenje abdesta. Ovdje se koriste riječ hijjama. Hijjama u arapskom jeziku označava vađenje krvi bil mihđemi. To jeste poseban jedan način vađenje krvi sa bilo kojeg dijela, tijela, tako što se nareže koža i onda izađe ona prljava krv. Mihđem u arapskom jeziku označava Sredstvo kojim se vadi krv, a to je na principu vakuma, na osnovu određenih čaša, koji su specijalno namjenjene za tu priliku i za tu svrhu, se izvlači krv od onoga koji se naziva mahđum, a on je osoba od koji se uzima hijama, odnosno od koji se vadi ta prljava, potkožna krv. Da vidimo što možemo zaključiti iz ovoga hadisa. Hidžama nije razlog da se izgubi abdest, nego je dozvoljeno klanjati, to jeste obaviti namaz poslije urađene hidžami. Hadis, kao što smo rekli prijećadno, potvrđuje ono pravilo, osnovno pravilo koje smo spomenuli, a to je da izlazak krvi iz tijela, a krv ne izlazi Na jedan od dva poznata otvora na koje izlaze nečistoće nije razlog znači da se pokvari abdest. U osnovi ne kvari se abdest i ne uzima se pravilo da je abdest pokvaren osim ukoliko dođe drugi dokaz koji nam potire i koji nam znači opovrgava ovaj, ovaj temelj koji nam opovrgava ovaj temelj kojeg smo spomenuli. Poznato je kod i mama Ahmeda i kod imama Ebu Hanifi da ukoliko se pojavi velika nečistoća i izađe iz tijela mimo dva otvora koja su predviđena za mokraću i za izmet. Ukoliko se pojavi velika količina nečistoće bilo da se radi o krvi, bilo da se radi o i tako dalje, da je to razlog da se abdest, da se abdest izgubi. To kod imama Ebu Hanife i imama Ahmeda, rahime humullahu ta'ala, neka im se Allah smiluje, je razlog za gubljenje abdesta. Međutim, ukoliko se pojave, znači stoće u malim količinama, kod njih to također nije razlog da se pokvari abdest. Tako se u knjizi Šerhul Kebir poznata znači, knjiga iz Hanbelijske pravne škole kaže da nečistoća koja izlazi mimo dva otvora znači, na koje se puštaju mokrača ili izmet je razlog da se pokvari abdestu koliko je to u velikoj količini. Imam Malik, imam Šafija, neka im se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje kažu da se abdes ne gubi ukoliko se uradi hijjama ili ukoliko isteče krv kao nečistoća. To je odabrao također i šejihul islam i bintajmje zato što nima konkretnoga i direktnoga teksta iz šerijeta koji govori o tome. To jeste da ukoliko se pojavi krv u manjoj ili većoj količini da se time kvari abdes. I kažemo da također nije dozvoljeno ovdje koristiti analogiju na ono što izlazi na dva otvora. Pa kažemo ovo je nečistoća, ona je izašla, to jest krvije nečistoća, ona je izašla mimo dva otvora, kao da je izašla i sa ovih otvora koji su predveđeni, jel tako? Mi kažemo ta analogija je neispravna, zašto? Zato što ne postoji šorijeski tekst koji nam to direktno određuje koji nam to pobliže određe i koji nam o tome posebno govori. Zato što je krv u ovom slučaju, posebno krv i džame, poput znači pljuvačke, ima propis ili pravilo ili status pljuvačke ili slina i tako itd. A mi znamo da ove stvari, koliko izađu iz tijela, da se njima nekvari abdest. I osnova je Da se zadržavamo u čistoći, da se zadržavamo u taharetu dok ne dođe, znači tekst koji nam pobliže pojašnjava da je taharet time pokvaren. Također ovo mišljenje odabrao i poznati šejh Abdurrahmane Saadi, rahimehullahu, talat. Ta a mi smo prijezhodno govorili o razilaženju među učenjacima ovome sada smo spomenuli djelomično pa smo rekli s jedne strane stoji hanefijska pravna škola i hambelijska pravna škola dok s druge strane stoji marekijska škola i šafijska škola imamo hadis od Ajše prijezhodni hadis u kome se kaže da ukoliko se e, pojavi krv Iznosa, ukoliko se pojavi povraćanje, bilo znači punim ustima, ili u manjim objimu, i tako dalje, da sve ono što izlazi također i na dva otvora, poznata otvora, da je to razlog da se abdest pokvari. Međutim, kažemo da je ovaj hadis daif i da se sa njim ne može znači argumentirati, da se ne može uzimati u obzir. I dok je ovaj hadis daif proglašen da ifom slabim od strane učenjaka, onda također kažemo da se on ne može uzeti kao argument i da bude protivan ovim pravilima koja smo spomenuli ukoliko i kada ne postoji znači jasni šarijanski tekst koji ne govori o tome. Hidjama je, draga braćo, deva, to jeste lijek. U sahihul Bukhari od Ibn Abbas radijallahu hanhu Prenosi se da vjerovjesni sallallahu alaihi wasallam rekao Ašifa u fisa lathin Šurbati asalin Wa širtati mihđamin Wa kajjeti Kaže lijek je u trome U pijenju meda U činjenju ili U zimanju hijjami Podkožne Prljave krvi I prženju rane rani. To jeste kada rana nije mogla da se zaliječi kod njih prirodnim putem onda su pržili, odnosno žigosali ranu. Ne bili na takav način ona je zacijelila. Kaže Ibn Haim rahimahullahu ta'ala kaže ukoliko je bolest vruća on je to definisao znači kao vruću bolest. Ukoliko je bolest vruća onda tu bolest liječimo sa vađenjem krvi. Fasdom ili hijjamom. Postoji dvije vrste hijjami. Fast je hijjama tako što se nareže jedna od vina i onda se pusti krv. Kao što je davanje krvi. Jel? Kao što je dobrovoljno davanje krvi. Međutim, ova krv je uveliko čišća u odnosu na onu potkožnu krv koja se nalazi na leđenoj gdje se obično radi, odnosno čini hijjama. Fast to je fast. I druga vrsta hijjami jeste ova hijjama koja je kod nas poznata poznatija to i da se želetom nareže koža, a onda se stavi čaša i putem vakuma se izvuče ta potkožna prljava krv. I izaći samo ono što je, znači, bilo ispod kože, neće izaći druga druga vrsta krvi. Dok sa fasodom izlazi i znači ta čista krv. Kaže, time se ta bolest i pila raslađaju znači ukoliko je bolest vruća oni tako definiše onda se hidžamom ta bolest raslađuje odnosno tijelo se raslađuje i tjelesne mješavine pa kaže se u ovom hadisu kaže ibn Kajim rahimehullah taala je jasno da je pohvalno se liječiti navodi se u ovom hadisu da je pohvalno da se liječi zato što se to hvata iz riječi poslanika sallallahu alejhi Pohvalno je također činiti heđamu i da se heđama uradi na onom dijelu tijela koji je obolio, odnosno kako to zahtjeva situacije, kako to zahtjeva okolnost. Zatim, pohvalno je liječiti se općenito. Općenito, znači vidimo iz hadisa poslanika Sv. 7 da je pohvalno se liječiti. A konačan stav islamske ljeme valorizatora širetskih tekstova između kojih su i Ibn Tejmije i Ibn Haim jeste da liječenje nije obavezno. Da liječenje nije obavezno. Nijemamo sada vremena mnogo o tome da govorimo nego kažemo liječenje nije obavezno nego je pohvalno liječenje jer poslanik sallallahu alaihi wasallam ga odje preporučuje u sahihu muslimu od džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je vjerovijesnik, s.a.v. rekao, li kulli da in dewa, fe iza usibe bi dewa, ini dao, bara bi iznillahi, azzawajal. Kaže, svaka bolest ima lijek. Pa ukoliko i kada, bolest bude pogođena lijekom, to jeste, suprostave se bolesti lijek. Ha. Pa onda, lijek nadvlada bolest, čovjek će se izliječiti Allahom azzawajal dozvolom. Allahom azzawajal dozvolom. Iz ovoga vidimo da lijek može, draga braćo da bude jači od bolesti, ali ne mora dijelovati ako Allah subhanahu wa ta'ala to neće. Mi znamo sve iz iskustva koliko ima ljudi da boluju od iste bolesti i određen ljudima dijeluje lijek, a drugima ne djeluje. Drugima ne djeluje. Kod imama Uh, također Ahmeda od Usame ibn Shuraiha radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja ibadallah tadaww fa inna allaha lam yad'a da'an illa wada lahu shifaan o allahumma rabbina visa lečite jer allah nije odredio ni jednu bolest nije postavio ni jednu bolest a da za nju nije odredio i lijek znači za svaku Bolest ima i lijek. U drugoj predaji stoji da lijek zna onaj ko zna, a ne zna ga ko ne zna. To jeste onaj koji traga za lijekom i upotrebi tu svoje znanje, doći će do lijeka. Onaj koji ne traga za lijekom, neće ni naći neće lijek. Međutim, sve ovo što poslanik s.a.v. ovdje govori u imperativu, u naredbi, označava pohvalnost, ne označava ni farzni vađib, ni farzni vađib, nego to je pohvalnost, odnosno samo preporuka poslanika, alaihissalatu wassalam kaže Ibn Hajim, rahimahullahu ta'ala nakon što je spomenuo ove hadise o liječenju, kaže ovi hadisi u sebi sadrže esbab uomu sebbebat to su povodi i posljedice povoda znači imamo povode, a povodi su na primjer lijekovi koje uzimamo i posljedice povoda, a to je šta? izličenje Znači hadis poslanika wasalam, ili ovo mnogobrojne hadisa državaju u sebi povode i posljedice povoda. I kaže, ovi hadisi opovrgavaju navode od onih koji negiraju povode i posljedice povoda. Ima ljudi koji misle, na primjer, da uzimanje lijeka nije razlog da čovjek bude izliječen. Nije povoda bude čovjek izliječen. Međutim, to je u šerijetu opobrgnuto. Jer konačan rezultati i konačno izrećenje jeste kod Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala odredio povode pa je čovjek dužan, bolje rečeno, pohvalno je čovjeku da uzima za te povode kako bi se, se izliječio. I naravno da to nije usuprotno sa tebekom, odnosno sa potpornim pouzdanjemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jer kada čovjek ode i primi injekciju kada ima temperaturi ili druge bolesti, nije time narušio svoj tevekul. Nije narušio znači potpuno pouzdanje Allah subhanahu wa ta'ala, nego čak se pomogao i time je pouzdano Allah subhanahu wa ta'ala, a zna da je konačni lijek kod Allah subhanahu wa ta'ala, dok imaju ljudi koji misle da im lijekovi pomažu i da ih oni, oni liječu. U tom slučaju ljudi mogu da počine ješirk, jer onaj ko se osloni na lijek, ko se osloni na doktora i koji kaže da mu doktor daje bolest, da mu daje život i smrt, naravno da je to veliki da je to širk. Znači, birovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, to je uputan njegovaj sunnet, je sam se liječio, poznato je za poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se liječio sam i da je koristio hijamu i da je koristio ostale lijeko i da je to preporučivao. Također, naređivaju drugima da se liječe, onima koji su bili zadešeni nekom bolešću bila se rado znači u njegovi bliznoj familiji, porodici, bila se radlo o njegovim ashabima. I znači ukoliko se liječimo to nije u suprotnosti sa potpunim sa potpunim tavektom i kažemo da je to pohvalno, kažemo da je pohvalno, ne kažemo da je na stepenu, da je na stepenu obaveze. Dolazimo do stečega hadisa, to je hadis od Moavije Muavije radijallahu anhu Kome se kaže da Allahu posanik sallallahu aleyhi wasallam rekao El aynu vika usahi Fa iza naametil aynani Istatleka el vika Dobro pati na privod Oga hadisa Kaže Posanik sallallahu aleyhi wasallam Oko je stega za ispuštanje Vjetra, pa kada Zaspu oči, onda se ta Stega otpusti Onda se ta stega otpusti Vika vika ovdje označava kao najmali povez kada imate vreću pa imate povez na vreć kada zaviježete da ništa ne može ispasti iz vreći to znači vika u arapskom jeziku a se ovdje označava dobur odnosno označava zadnicu čovjeka zadnjicu čovjeka e kaže po sanjih sallam aynu, znači oko ili budno oko ili savjez čovjeka kada je čovjek pri razumu to je razlog da on se očuva od ispuštanja vjetra pa kada oči zaspu kaže poslanjih sallallahu alaihi vasallam onda se otpusti ta stega odnosno onaj pove se otpusti i zašto je izrekao ovo poslanjih sallallahu alaihi vasallam ovaj hadis u nasi prije svega imam Ahmed Taberani i kaže u omen name ferjetavada pa zato onaj koji zaspe neka uzme Abdes. Znači poslanik sallahu alaihi wasallam je tu pojasnio drugim dodatkom. U omen name fel je tevada. Pa onaj koji zaspi neka uzme neka uzme abdest. Također imamo još jednu predaju ili dio predaje iz tatle kalvika znači zadnji dio ove predaje u obje ove predaje ili dijela ove predaje, postoji jedna postoji jedna slabost. Znači, hadis se može uzeti kao hasen kod islamskih učenjaka, s obzirom na mnoštvo predaja, nije na stepenu sahiha. Ali, znači, u predajama i posebno ovim dodacima ima nešto ima nešto slabosti. Također kod Ebu Davuda, od Ibn Abbasa, radijalahu hanuma, prenosi se Salanteki koji seže do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da reka innamal wudu ala man na'me mudd tajan. Abdest je dužan uzeti onaj koji zaspi položen na bok. Položen na bok, znači koji zaspi na sume boko. A mi smo prijetno govorili u prijetnim hadisima, spominjali smo uh, postupak ashabe radijallahu anhum da bi iščekivali jaciju pa bi u sjedećem položaju zaspali, pa nisu obnavljali, abdest to jeste, nisu ga na novo uzimali. Sada ćemo samo znači dopuniti ono značenje koje smo prethodno imali. Šta shvatamo iz ovoga hadisa? Abdest se gubi ukoliko izađe vjetar na zadnjicu, ukoliko se nađe i čuje zvuk ili se osjeti miris. A mi smo rekli, ne mora se osjetiti ni zvuk, ni miris, nego čak ukoliko je čovjek ubijeđen da je vjetar izašao i bez zvuka, i bez mirisa, znači bez glasa ili mirisa, u tom slučaju je dužan da promieni abdest. Ukoliko je siguran, a ukoliko je to samo sumnja na stepenu šubhe, sumnje onda nije dužan da mijenja abdest i koliko bude mijenjalo pod sumnjama, abdest onda se odao i predao šeitanskim vesvesama. Također, hadis nam ukazuje da san, sam po sebi nije razlog da se izgubi abdest. Nego je san kada sanjamo, kada spavamo to je znači u tom trenutku u timo okolnostima postoji velika potencijalna mogućnost da se izgubi sam abdest. Znači, samo spavanje nije razlog naredbe da se promijeni abdest, da se na novo uzme nego, znači što postoji velika i potencijalna mogućnost da će se izgubiti abdest u ovim okolnostima zato što čovjek nema svijesti nema razuma kada spava i ne zna šta se, šta se dešava sa njegovim mišićima ne zna šta se dešava sa njegovim rukama a na kraju krajeva i ne zna šta se dešava i sa onim mjestima na koja ispušta izmet i mokraču Znači, zato abdest se kvari isključivo sa onim dubokim snom. Dubokim snom do kojeg postoji velika vjerovatnoća i mogućnost i potencijalna mogućnost da će se dogoditi hades to jeste da će se izgubiti abdest. Ukoliko se desi da čovjek malo zaspi Dači mali kratki san a posebno koliko sjedi, mislim da to prethodno pojašnjavali, u tom slučaju neće izgubiti, neće izgubiti abdest. Također abdest se gubi svim onim što je slično snu. Svim onim što je slično snu, svim onim što je razlog da nestane razuma kod čovjeka. Kao što je ludilo, kao što je padanje u nesvijest, al tako gubitak svijesti, kao što je pijanstvo i tako dalje. Pa pod pijanstvo ulazi i drogiranje, al tako. To su sve stvari kojima se gubi abdest. I šta objedinjuje sve ove stvari koje su ovaj spomenute? To jeste objedinju je ih da čovjek više nema u ovim okolnostima ispravnih osjećaja, razumnih razlomnih osjećaja. Da nema više osjećaja, nema razlomnog i relevantnog osjećaja koji se uzma u obziri i koji je po šerijatu ispravan. Naučnici kažu da svi dijelovi tijela, svi organi imaju svoje funkcije. A kada čovjek zaspi da se u tom slučaju dešava jedan odmor, to jest dolazi do opuštanja i onda u tim trenusima čovjek i gubi također svoj razum ako možemo tako reći znači njegov razum privremeno privremeno nestaje njegove osjećaje, njegove ispravne emocije nestaju većina tjelesnih aparata u ovakvim okolnostima zastaje zastaje to jeste u stanju sna većina tjelesnih aparata zastaje znači dešava se da se tijelo odmara i da se tjelesni organi odmaraju. A to se naziva merakis olija, to su znači centri u gornjem dijelu mozga. U gornjem dijelu mozga oni se zaustavljaju, prestaju raditi. A gornji, znači centri u gornjem dijelu mozga su centri koji su specifični za razumijevanje, za razlikovanje, za razmišljanje. Jedna od najvažnijih odlika sna jeste upravo Opuštanje, opuštanje uh, onih organa i dijelova tijela koji se nazivaju organi i dijelovi tijela htjenja. Znači kada čovjek želi nešto da uradi, onda koristi te organe. U ovom slučaju, znači kada nema ispravnoga razuma, kada nema ispravnog poimanja, kada nema ispravnoga shvatanja, u tom slučaju nestaje, nestaje i ispravno htjenje, odnosno tijelo se u potpunosti opušta i sam čovjek u tim okolnostno nije moguće da sebe obuzda onaj koji je u stanju nesvjestice onaj koji je u stanju sna ne može sebe obuzdati ne može sebe obuzdati dolazimo do 75. hadisa od Ibn Abasa radijallahu anhu da je Allah uposanih rekao يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في ما مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كاجة الله عليه وسلم نكومي أدواس بريجي شيطان ونيقوه من نمازه فأون دا بوهن puhne u njegovu zadnicu. Pa mu se pričini da je izgubio abdest. A nije ga izgubio. Pa kada čovjek to osjeti, neka ne izlaze iz namaza sve dok ne začuje glas, to jeste zvuk, ne čuje vjetra, ili ne osjeti, ne osjeti mirisom vjetar. Ovo je hadis, imam al-bezar, u se nalazi, ovo je hadis u oba sahiha, mi smo... A prethodno navodili ovaj hadis u nešto izmijenjenoj formi kada smo pojašnjavali ovo pravilo gubljenja abdesta. Također imamo hadis kod Hakima od Ebu Saida, njemu se kaže: i ja'a ahadukum e, shaytanu fa qala innaka ahdast, Kada nekome od vas šejtan dođe pa mu kaže ti si izgubio abdest. Znači nema ništa od ovih simptoma. Gubljenja abdesna. Kada dođe, znači, šetan, tako čovjeku, pa mu kaže ti si izgubio abdes, znači to mu danese kao vesveso, neka kaže u sebi, kezeb te slagao si. Prenosi ga ibn Hibban, a također se dodaje, fadjekul fi nefsih, neka to kaže sam u sebi, neka to čovjek sam kaže u sebi. Jer ako bi rekao to naglasno, takvu namazu, onda bi njegov namaz bio bio neispraveno. Da vidimo šta se može shvatiti iz ovoga hadisa. Iz hadisa svatamo da se u osnovi ostaje na onome što je prethodno bilo. Zadržavamo se na osnovi dok ne dođe neko drugo ubjeđenje koje poništava i koji potire tu osnovu. Znači, ovaj hadis potvrđeno pravilo širijasko koji smo učili prethodno u prvim predavanjima koja je bila iz Blugul Merama Al jeqinu la jezulubi šekk da sumnja ne može potrati i poneštiti uvjerenje. Ne može poneštiti uvjerenje. Znači, ukoliko je čovjek čist, pa mu se pričini da je izgubio, abdest u tom slučaju ostaje u svojoj čistoći. I neće se osvrtati na ove sumnje, na ove fikcije, niti na ove šeitanske vesvese. Također, sad Isao ga shvatamo, da šeitan se može prilagoditi i može se prikazati pa uraditi djela za koja se misli da su ona stvarna da su ta djela istinska a u stvari nisu takva znači samo je to jedna vrsta prevare šeitan prilazi čovjeku da bi čovjeku pokvario da bi muslimanu pokvario njegov ibadet Allahu wa znači kada on prilazi u namazu želi da on pokvari njegov namaz da ga odvrati od samoga namaza, da ga zbuni u najmanju roku i prema svoje najmanje mogućnosti da ga zbuni u namazu da ne zna koliko je klanjao ili bar da mu se pričini da izgubi izgubio tako da ga izvede iz namaza. Muslimanu je obaveza da bude jak po svome htjenju, to jeste da bude odlučan. Da kada nešto odluči da to i sprovede čvrsto tako da ne dadne šeitanu povoda da ne dadne šeitanu nikakvoga puta da mu napravi zabunu u njegovom ibadetu posebno čovjek je dužan da se bori protiv ovih šeitanskih fikcija i njegovih prikazanja kada šeitan puhne znači u njegovu zadnjicu pa kaže mu ti si izgubio abdest Onda treba čovjek da kaže, kao što skaže hadisu, slagao si i to u sebi. Šeitan je otvoreni neprijatelj samome čovjeku, znači svim Ademovim sinovima. Pa onaj koga šeitan obuzme, onda ga zavede i odvede ga u zabludu. Pa ukoliko ne može da ga odvede u zabludu, onda pokušava da ga zavede čime? Svojim strastima, tako što mu prikaže te strasti lijepima. Ukoliko ne može ni to, onda mu dođe sa sumnjama. Dođe mu sa sumnjama odnosno sa svojim vesvesama. Zato je obaveza muslimanu da se bori protiv tih sumnji, da ih kjera od sebe, da ih uništava. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna šaitana lekuma aduvan fattahiduhu aduvan innama jedu u hizbehu lijekuno min ashabi sa'iru šeitan je vama neprijatelj, pa ga vi uzmite za neprijatelja, to jeste smatrajte ga za neprijatelja. On poziva svoje ljude, to jeste svoju stranku, svoje istomišljenike, da budu od stanovnika vatrija, odnosno od stanovnika džahnema. Znači, šeitan, ukoliko ne može čovjeka da odvede u kufr, da odvede u nifak, onda ga odvodi u grijehe. Ukoliko ne može u grijehe putem tih strasti, onda mu navodi različite sumnje odnosno vesvese pa su se ashabi radijallahu anhum žalile Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da imi odrejene vesvese pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da je to masdul iman da je to čisti iman odnosno čisto vjerovanje zašto jer kad şeytan ne može čovjeka da odvede u kufr i nifa kad ne može da ga zavede i odvede u strasti i griješenje, onda mu ništa drugo ne preostaje osim da navodi čovjeku sumnje. I dok čovjek od sebe odbija te sumnje, dok se bori protiv njih, dok ih ne prihvata, to je znak njegovog čistoga imana. I kad čovjek ima vesvese, vesvese, koje su, možemo reći, tako normalne, tako da ne prijeđu u bolest, nego ima kod sebe vesvese, to je znak da Čovjek kod sebe ima čisti iman. I to je znak da mu šeitan više ne može ništa, ukoliko se čovjek ne povede za tim vesvesama. Zatim, vjetar koji izađe na zadnji dio tijela, na zadnicu i razlog da se abdest pokvari. A također time se kvari i namaz. Pod uslovom da čovjek bude uvjeren da je sam vjetar izašao da bude uvjeren da je sam vjetar izašao. Ukoliko čovjek bude imao mnogo tih sumnjih fikcija, to neće utjecati ništa na njega, znači ne treba tome da se predaje, niti da se obazire uopće na te sumnje. Također, nikakvi posljedica nema sumnja ukoliko se završi i badet. Pa ukoliko čovjek završi sa abdestom, pa bude posumnjao, hej, Med meda, da li je dobro isprao na primjer usta i nos to neće imati nikakvog utjecaja na ispravnost njegovog abdesta pa onda na primjer čovjek bude klanjao namaz završio znači sa namazu drugačije kada je još u namazu pa ne zna da li je klanjao 3 ili 4, 2 ili 3 nego završio je čovjek u potpunosti namaz pa onda poslije namaza sumnja koliko je klanjao ili šta je klanjao da li je proučio Šehudi, tako dalje. Koliko se to desi poslije obavljenoga ibadeta, onda čovjek nije dužan da obnavlja taj ibadet. Koliko ga obnovi, onda se predao šetanskoj vesvesi. Znači, ukoliko samo postoji sumnja, ukoliko je čovjek ubijeđen, znači on to zna duboko u svome srcu, da li je to sumnja ili je ubijeđen, ukoliko je znači, sumnja, ne osjećaj se na to, ukoliko je ubijeđen da je, na primjer, postoji završeno i badeta, klanjamo samo tri rekata, četvrrekatnog namaza, naravno da će taj namaz obnoviti. Ukoliko samo sumnja, to nije razlog da se odazove na tu sumnju i da se preda šeitanskim vesvesama. Znači ibadet je u osnovi ispravan. Osnova ibadeta jeste da je ispravan, koliko priđu sumnje, onda se ponovno povodimo za pravilom koje smo naveli, a to je al-yaqinu la yazulu bi-shakk, da sumnja ne može opovrgnuti odnosno potrati uvjerenje. Draga braćo sta, ovim smo završili poglavlje koje je govorilo o stvarima kojima se gubi abdest, a od sljedećeg predavanja ćemo u nekoliko تدavanja također govoriti o adabu kada in haja o adabima prilikom obavljanja nožde adabi prilikom obavljanja nožde u akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulna muhammad wa ala alihi